що маємо ми, крім лід, за плечима. Сидячи в ліжку, оперта на високі збиті подушки, глина посміхалася до нього, потирала пальці і час від часу поглядала на свій бездоганний манікюр, розповідала про щось своє. Зустрічаючи її погляд, вдивляючись у глибину очей, Валерій бачив, що вони сьогодні трохи стомлені, проте веселі. Валеріїві було приємно відчувати її задоволення від його присутності, а тон її такого рідного голосу немов все ще не слово «ом» був приємним. І саме таким, яким він хотів чути, викликаючи резонанс у його тілі, навіюючи теплі спогади. Звичайно, ти усе це вважаєш за дурниці та бабські теревені. Та в жодному разі. продовжи, Мені хочеться тебе слухати. Але ж ти не чува ні слова з усього, що я тут наговорила. Боже, ти говорила про свій Віденський університет і факультет славістики, заперечив Валерій. Невже я міг Опуститися до такої зневаги і не чути твоїх милих спогадів. А мені здалося, ти знову там, на своєму далекому сході. Буває, визнав він, але не такого чудового ранку. Це здійснення мрій. Мені заздрять усі прищаві кавалери-сторожинця, бо їм треба ще прожити більше 60 років, аби досягнути такого взаєморозуміння зі своїми істеричними, плаксивами подругами з непередбачуваною поведінкою. Зате їм хоч є якась користь від тих дівчаток на те, що тобі від мене. Ближ, кому ти розповідаєш? Бідні хлопці тільки те й роблять, що просять, а їхні подруги знають лише два слова не треба. Цікаво, що б то означало кому не треба, коли аж коліна тремтять? І найдивніше те, що всіма відомими мені мовами дівчата відповідають не ні, або ближ, чи щось там таке, а саме не треба. Розпусник. А ти як відповідала? А ти забув? Мені ти ніколи не відмовляла, тільки зацікавлено спостерігала за моїми діями, ніби запитувала, що ж це він таке робить. Тьху на тебе. Ти геть усе забув, засміялася вона. Правда, скаржитись мені немає на що. Ти завжди був делікатним і милим. І якось дивно згадувати, коли до мене не треба було підходити, щоб не напоротися на неприємності. Відверто кажучи, я тебе побоювався. Не обманюй. Хіба б ти тоді дозволяв собі так з мене збиткуватися? Сором і згадувати. Це ти з мене збиткувалася. Ні ти. Ти зі мною оте виробляв. То з нами обома робило кохання. А ось про кохання ти ніколи мені не говорив. Кріщами було слів не витягти. Невже так важко було, зайвий раз, вимовити Я тебе люблю? мовчав і тиснув поганий хлопчик страшенно поганий. Валерій посміхався, а вона йому робила пальчиком. І з рота часом був неприємний запах. Не міг піти до дантиста, бо його знещасник. Зате зараз подивись, які чудові штучні щелепи. У кого з молодих є такі ідеальні зуби? А пам'ятаєш, як у тебе заболіли зуби? Саме на 7 листопада. І ми метушилися п'яним містом, не знаючи до кого звернутися.